Bună seara! Bine ne-am reîntâlnit. În această seară am un invitat de excepție un promotor al spiritualității românești pe domnul profesor, dr. Dumitru Dulcan. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitați. invitație. În seara aceasta aș vrea să discutăm despre funcția noastră de co-creatori și legătura cu inteligența materiei. Sunt două noțiuni inseparabile din punctul meu de vedere. Cum vedeți dumneavoastră întregul univers, creația și creatorul? Păi, întregul univers, dacă l-am analizat, să spunem, la nivel de amănunt, am constatat că, de fapt, este o teologie a naturii. Adică, tot ceea ce se întâmplă în universul ăsta este expresia, pare să fie expresia unei minți. Uite, de pildă, Vorbim de foarte mulți parametri fizici care au permis apariția vieții, existența vieții. Ei bine, acești parametri sunt în uh, cifre matematic și rigoros exacte, nemodificate de mii de ani. Uite, ca asta să se întâmple. Nu poți să le atribui întâmplării. E clar că undeva o minte în universul ăsta le-a gândit, le-a fixat Și au rămas acolo Toate lucrurile evoluează Ei nu, pentru că dacă ai schimbat parametrii vieții Înseamnă viața să dispară Dincolo de asta, întregul univers este o evoluție Noi spunem că materia este oarbă Când ea În virtutea inerției A evoluat Păi cum poate să evolueze ceva care este orb Care nu are inteligență, care nu are intenție, rațiune Că de fapt eu în, în evoluție pun o intenție eu spun, evoluția nu s-a făcut, cum zice Darwin, la simpla întâmplare, ci pur și simplu a fost o intenție. Pentru că dacă n-ar fi o intenție inteligentă, de ce lucrurile ar trebui să meargă numai în sus, să aibă o alură ascendentă și nu și una descendentă? Dacă e întâmplare, cum zice Darwin, în evoluția vieții, atunci, hai să admitem așa, că noi venim din maimuțele, din primate și că Uh, asta evoluat spre om Păi dacă doar întâmplarea a dus aici Ar putea ca aceeași întâmplare să, să ne ducă invers De la om spre mai De deci, ce nu s-a întâmplat asta niciodată Dacă uh, materia, repet, este oarbă Nu -are, are rațiune, n-are inteligență, n-are intenție De ce este evoluția doar ascendentă? Se nu dă întrebare Și eu aș pune mai degrabă de mirare Deci, un, un aspect M-ați întrebat de ce suntem co-creatori Trebuie să plecăm de la noțiunea de fizică cuantică, de fapt de aici. Știm în clipa de față că noi creăm realitatea. Sunt o mie de exemple și putem să discutăm lucrul ăsta, că este foarte important. Ce înseamnă a crea, a fi co-creator? A făcut că discutăm că dincolo de aparența noastră fizică, există un câmp, așa zis, cuantic, în care este o energie aflată într-o continuă mișcare. Max Planck, mentorul principal al noțiunii de fizică cuantică, pe care o emite în 1900, spune un lucru de excepție în 1944 la un conclav al oamenilor din fizică cuantică. Ca om, zice el, care m-a ocupat toată viața mea de cel mai concret dintre lucruri materia, pot să afirm că universul se menține grație faptului că universul atomic care stă la baza întregii lumi este menținut de o minte, o minte a materiei, o inteligență, o conștiință. Deci ceea ce religiile înțeleg prin în termenul de Dumnezeu. În clipa de față vorbim deci de o conștiință și de o energie. Deci conștiința este de fapt cea care stă la baza Universului, adică o rațiune, o intenție a lucrurilor pe care vedem în absolut toate elementele. Hai să plecăm în inteligența materiei, am făcut niște statificări, clasificări în niveluri de inteligență. Deci primul nivel de inteligență este cel de la nivelul materii anorganice, exprimată prin valență. Atenție, această valență, această inteligență de, pe care o numesc inteligență cristalizată în materie, are o rigoare în a se exprima. Întotdeauna, spun eu, doi atomi de hidrogen și unul de oxigen, dau o moleculă de apă. La nivel uman, inteligența are un liber arbitru. Deci, demersul uman, la nivel uman, ai încercare, poate fi eroare, corectare, succes. În timp ce, la nivelul primar al materiei nu există, nu există jocuri în plus în minus Este rigoros exact După aceea vine inteligența pe care o numesc Inteligența din instincte non-verbalizată Și în fine, inteligența verbalizată la nivel uman În care spun eu, aici este un lux Dar dacă privim retrospectiv pe lansul filogenetic Al, al evoluției, constatăm Că la fiecare nivel, la fiecare specie există o inteligență. De eu spun că această inteligență nu este de lux ca la nivel uman, este o inteligență care ajunge să ieși. Deci albină are inteligența de a... Știm bine, de câte aia de către Frisch, cum funcționează albinele. Cum prin dans și prin uh, uh, linia componentă pe care o au, ele anunță distanța la care au găsit o sursă de nectar. Și își toate suratele. Albina reușește să facă la numai 37 de grade și o armăsură presiune, ceea ce nu putem face să transformăm în altă materie. Ea face din hectare la face. Deci își construiește fagurile cu o formă perfect geometrică, Face ceară, face miere, face o să întreagă de acțiuni care traduc cu o inteligență. Să ne dăm seama că uh, creierul în albine este de fapt un ganglion, tot miligrame. Și ea realizează performanțe pe care eu nu le pot face în aceleși condiții. Luăm felinele. Păi felinele au un miros în care ați văzut că sunt folosite, nu, în scopuri de detectiv, de o extraordinară acuratețe pe care eu nu am. Vulturul. Păi vulturul vede de la 5 km, dacă vedeți înălțime, un șoricel. Deci fiecare specie, am formulat eu, ca inteligență își ajunge ieși. De la toate nivelurile nu putem să discutăm că nu există o inteligență. Hai să luăm primul nivel al, al ființelor monoceulare. Paramecium, de pildă. Vorticeala. Foarte ciudat. La nivelul ăsta noi nu, nu vorbim de creier. Dacă, noi când vorbim de informație, ne gândim imediat că trebuie să fie o structură, un suport care să o prelucreze, cum este creierul uman. Dar la nivelul un celular, cine prelucrează informația? Există inteligență în cadrul fiecarei Nu cine. numai asta, dar... O, o ființă măciolară, un paramecium, dacă îl pui pe un platan, vezi că el are cilia care funcționează coordonat. A funcționa coordonat înseamnă ca să aibă un punct de inteligență, undeva cineva să-l coordoneze, să știe. ăsta e cuvântul, să știe. Sigur că noi, la nivelul ăsta, spunem că ele nu știu, că funcționează automat. Dacă toate aceste specii nu sunt total de acord, deloc de acord, eu spun că fiecare nivel, nici un atom, nici o electron, nici o particulă subatomică nu se mișcă fără să aibă propria inteligență, fără că ea să știe. Într-un sistem fizic, toate moleculele se așează ca și cum ar ști unde este locul. Ca să știe unde e locul, asta înseamnă că ea trebuie să fie informată de poziția tuturor cealaltă. Deci nu este o ciată haotică, și ci din potrivă, este organizată. Asta înseamnă că inteligență găsim la toate nivelurile, sigur că da nu la nivelul ființei umane pentru că tot grație acestei inteligențe de lux care s-a dat ființe umane care e capabilă să-și creeze realitatea noi am ajuns să ne desprindem de grotă să ajungem la confortul căminului modern, să ne creăm o civilizație în timp ce toate celelalte ființe care plecet pe firul de evoluție, n-au ajuns la nivelul ăsta pentru că pur și simplu ele nu au capacitatea creierului uman de a forma noi programe, de a învăța noi lecții. Și ele sunt unele dresabile, dar măsura în care ele sunt dresabile este extrem de limitată. Nu în maniera în care o să ajungă la nivelul ființei umane să-și creeze o civilizație. Noi, noi am creat o civilizație, o cultură, o tehnologie. Suntem aici. Deci, ce susține fizica cuantică în clipa de față? Că la nivelul de câmp cuantic există ceea ce numim această minte, această inteligență, această conștiință și conștiința noastră nu pare situația asta în, în sensul ăsta decât a fi un ram armalele conștiințe cosmice. E bine, noi la nivel de când cuantic există o infinitate de posibilități din care noi alegem una singură și ne creăm propria realitate. Dați-vă seama că sunt singure ființe care ne creăm o realitate. În funcție de ce criterii, foarte important de spus. Păi ne creăm realitatea în funcție de... Capacitatea creierului meu de a interpreta lucrurile Informația de care dispun Și cel mai trist În funcție de interesele mele De aceea aceeași realitate Doi indivizi o pot vedea diferit De aceea când ne uităm la televizor Aceeași realitate pentru un e alb, pentru alții neagră Pentru că interesele lor sunt diferite E vorba de perspectiva În care privești lucrurile Absolut Logica ar fi acea realitate Să vedem în același mod Bun, hai să dăm câteva exemple. Nici o specie nu vede realitatea în același mod. Brasca vede, de pildă, numai lucrurile mișcare. Dacă îi se pune o, o muscă, unei broaște, o căia să rănește fix, ea nu o vede. În clipa când ai mișcat-o, imediat o se zizează. Toate celelalte, fiecare specie, o vede în maniera ei, dar în maniera care este utilă. Noi suntem condiționați să vedem o realitate tridimensională. În realitatea ei, la nivel cuantic, realitatea are această dublă ipostază de undă și de particulă și noi transformăm unda în particulă și o vedem. Altfel, noi nu am putea să vedem lucrurile, pentru că dincolo de noi nu există realitate concretă. Aici este, de fapt, marea diferență între știința, între uh, concepția materialistă sau fizica clasică și fizica modernă, fizica cuantică. Fizica clasică, vedeți dumneavoastră, a întins, a, dus, a condus discursul de mersul științific până la nivel de atom. De la atom în sus, atom, molecule, țesuturi, structuri, suntem noi. Mai departe, era nimic, zero. E bine, vine după 1900 fizica modernă și spune nu, dincolo de atom, asta s-a întâmplat în 1895, când până atunci se considera că totul, cam tot ceea ce trebuie să știm, se spune un Lord Kelvin, care și meu, l prea un a spus, nu mai sunt mari lucruri de descoperit, că imediat în 1895 se apară radioactivitatea. Röngen se descoperă a X și dintr-o se vede că atomul Atom, era, după, pentru clasicism, era ultima secvență. Dincolo de asta nu mai exista nimic. Azi înseamnă atom, fără tăiere, fără diviziune. Și toate vedem că acolo sunt electroni, sunt neutroni, pornă, vin, coarci, etc., etc., etc., toate descoperirile care le știm în clipa de față. Adică fizica modernă extinde discursul științific dincolo de nivelul atom, dincolo de substanța perceptibilă, că de fapt asta motivează concepția materialistă. Că noi nu percepem decât ceea ce simțurile noastre constată în realitate. Ori, în clipa de fază fizică, când ne spune că noi percepem realitate pentru că ne-o fabricăm noi, tridimensional, când în realitate ea nu este așa. Noi funcționăm după convenții. Exact. Că noi este programat să percepem ieri, azi, mâine sus, și jos, dreapta, stânga, dar la nivel de când cuantic nu există nici el, nici azi, nu există nici sus, nici jos, nici dreapta. Totul e în același loc, în același timp. Că există o continuitate spațiu-timp. Că logica mea din domeniul clasicismule, fisici cuantice, dincolo nu funcționează. Unul și cu unul dincolo poate să facă 2, o sută, o mie. Numai aici fac strict 2. Pentru că asta este o logică formală, este o rațiune a mea care dă sens lucrurilor, în timp ce dincolo există o altă rațiune. Ei bine, aceste straturi, se pare că pe primul strat ar fi această conștiință primară, care are la dispoziție aceste arhetipuri, modele din care în permanență construiește noi forme. Deci, în ipoteza existenței lui Dumnezeu, și nu numai pentru mine, nu e doar o ipoteză, ci este o realitate, fac afirmația că Dumnezeu este într-o continuă evoluție. Că materia este continuu modelabilă, că la nivel de cuantic această conștiință, care este, dacă vreți, sublimarea idei de divinitate în permanență creează noi forme. Că noi suntem aci entități spirituale, noi venim din câmpul cuantic entitate spirituală. ne construim un corp fizic pentru a experimenta condiția fizică de care avem nevoie, dincolo, universul paralel, universul spiritual, pentru a crea noi forme. Asta este opinia mea. Într-adevăr, trăim într-o altă paradigmă, deja umanitatea a trecut la o altă etapă de evoluție și consider că suntem în pragul trezirii conștiinței, treceri la un alt nivel de raportare vis-a-vis -vis de tot ceea ce există. Așa cum bine ați explicat și transmis telespectatorilor noștri, ideea de noțiune de termen, este de fapt o convenție Absolut. de aceea și celor care ne privesc și în cadrul altor emisiuni am specificat când mă refer la divinitate, la Dumnezeu folosesc foarte mulți termeni și prefer să folosesc termenul de sursă, conștiință, Corect. bază universală de date pentru a nu se crea confuzii cu aspectele religioase. Fiecare apropo de perspectiva din care privește. -le, da. Exact. Da. Ultima instanță ne fim la unul și același lucru Asta e important Exact. Adică nu excludem că Dacă ai mai puțin informație din toate spui Uite-l ăsta este nu știu cum Exclude ideea de Nu e adevărat, nu excludem nimic Ci pur și simplu discutăm în termenii apropiați Normal, profesiei noastre Și, sigur, și culturii Exact Dar vreau să spun este asta Imaginați-vă că Universul ăsta este expresia unui conștiință De fapt, universul are conștiință Care este rațiunea, inteligența care este informație și energia din care toate sunt făcute. Numai nouă ni se dă șansa să fim co-creatori de univers, adică să fim mici Dumnezei, dacă vreți, pentru că noi ne creăm o civilizație, o cultură. Nu întotdeauna această realitate se suprapune pe realitatea obiectivă, dar să și spune, hai să spune un lucru extraordinar, realitatea ultimă, noi nu putem niciodată vedea. Deși în termeni fizicii clasice, noi vorbim toată ziua să fim obiectivi, că realitatea este obiectivă, că o lume obiectivă se reflectă în mintea noastră și asta reprezintă conștiința. Ei bine, nu suntem așa. Avem experiențe suficiente care spun că simplul fapt că într-un experiment, îl vezi? modificăm materia. Deci noi nu mai putem vorbi de o realitate ultimă obiectivă, pur și simplu noi o transformăm în sensul nostru subiectiv. Să luăm asta cu teoria heliocentrică. Păi e o realitate care o vedem la nivelul elementar. Deci noi nu vedem pământul că este rotund și îl credem plat. Noi nu vedem că pământul se învârte în jurul soarelui, ci din potriva vedem că soarele se învârte în jurul pământului și s-au făcut destule cazuri cu toată Inchiziția și toată rele care le știm noi, pentru că aceea era impresia, era, așa se vedea, dacă un omul pui să stea o zi întreagă privind la soare, constați că el vede soarele care se ridică de la răsărit, trece deasupra lui, apune dincolo de el, deci... Unde este unde e mișcarea pământului? Pământul este static și plat și el vede doar că soarele se mișcă. De aici teoria heliocentrică. Aici a fost grava eroare și am spus mereu. Cum poți să crezi că Dumnezeu n-a știut unde a pus pământul și soarele? Dacă era o revelație. Doar, doar nu să crezi că au uitat. Deci, în consecință, nu tot ceea ce vedem, noi vedem o aparență a lucrurilor. Nu vedem realitatea ultimă Păi vedem noi cât este De mare soarele sau luna Evident că nu M-amuz mereu Spunând că în timpul lansării Omului pe lună Pe vremea ea eram mai tânăr Și eram la o gazdă Și avea televizor și o întreb Ei, Crezi că omul a ajuns pe lună? Că îl vedeai coborând Dicea, deci, nu, dar de ce nu crezi? Păi matale nu vezi cât e de mică luna Cum se încapă omul pe ea? Că ea săracă, atât o vedea și nici nu care nu puteai contrazice, nu <gângări> are cum. Deci cum să contrazice? Atâta vedea. Dar ea nu avea noțiune noastră să fie conștientă că, de fapt, vede o, o aparență a lucrurilor, că noi vedem o realitate care este fabricată pentru ochii noștri. Vă dau un exemplu. Spuneam că Daniel Brinkley, unul dintre oamenii care au trei morți clinice și am, am dedicat un capitol, că este cel mai special de toți că e o clinică, în cartea mea, de dincolo, din care am scos o nouă ediție recent. Am la noi în România, am stat de vorbă cu el și zice, uite, eu îmi încep conferințele așa, bat în masă, întreb, ce credeți, am bătut cu mâna, A atins mâna mea, tabla? Toată lumea da. Ei bine nu, zice el, ăsta e statul de electroni. El sună. Doi, zice, distanțele dintre atom, dacă le-am vedea, sunt imense. S-a imaginat dacă un atom, l-am imaginat ca o minge de ping-pong, atunci corpul nostru ar fi cam de aici până la, până la ploiești, cam 60 de kilometri. Dar noi vedem atâtic. În realitate, el e așa. Zice el, mi-a plăcut teribil această metaforă, comparația lui. Zice, America e 320 milioane de locuitori. Dacă am pune atom lângă atom, toată populația asta de 320 de milioane încăpea într-o cutie de chibrituri. Și atunci vedem realitatea, da? E unde e obiectivismul nostru? Că eu toată facultatea, toate școlile noastre am spus. Fim obiectivi, realitatea sub reflectă în mintea noastră și vedem realitatea. Nu vedem realitate. Este o realitate fabricată. Este o iluzia realității. Culmea, indienii o știau de mult. Când vorbeau despre iluzia realității, cu mii de ani înaintea noastră, o știau de mult. Și nu mai indieni. Eu predau între altele și cursuri de medicină orientală și constat în civilizația chineză, de acum 2000 de ani înaintea noastră, câte noțiuni aveau de fizică cuantică. Însăși noțiunea de materie, ideograma de materie, eu concep ca un bob de partea solidă și ca un abord partea energetică, pentru că, de fapt, materia nu este decât o condensare a energiei Universului. Noi suntem, în realitate, o undă, dincolo, spiritul nostru este o undă, când plecăm dincolo, când murim, de fapt nu murim, ci pur și simplu lăsăm materia Pământului, care este o energie densificată și conștiința mea transcende din condiția mea fizică în condiția spirituală de dincolo. Nimic mai mult. Deci, de aceea am și scris mintea de dincolo tocmai pentru a demonstra să pur și simplu să reușim ca această ființă umană să elimine drama dispariției, drama morții, care s-a scris atâta și a atât în cultură și în spiritul uman. Că de fapt nu există moarte. Este doar o trecere a minții mele dincolo. Ce înseamnă asta? Că de fapt singura avere reală este cea pe care o acumulez aici. Dincolo nu plecăm decât cu ce am pus în creierul meu. De aia suntem aici. Noi suntem în condiția fizică pentru a experimenta această condiție pentru că ceea ce oferă condiția mea de materie, dincolo nu pot să experimentez. Și atunci, Asta înseamnă trecerea pe aici, prin conexiunea fizică. Mai, mai mult se spune că viața noastră, acea durată prin care experiența mea, de care experiența mea are nevoie ca timp să fie perfectată. Realizați lucrul ăsta. De aici putem să înțelegem de ce aceste diferențe de viață. De la o zi până să naște om, până la N. An. Și de aici și funcția noastră de co-creator, că practic, noi suntem părți din această mare conștiință absolut, absolut. care îmbogățește însă cunoașterea și să zicem, sursa în permanență. Vine mereu cu informații noi, prin uh, experiențele pe care le, le avem aici, prin uh, exercitarea acestui liber arbitru de a face alegeri, de a experimenta, de a trăi în, uh, în acest 3D, după care uh, îmbogățim uh, însăși uh, esența tuturor lucrurilor. Hai să extragem ceva foarte important de aici, din ceea ce spuneți dumneavoastră și ce discutăm. Dacă ajuns la concluzia că noi suntem de fapt expresia acestui univers care voi ca noi să fim atunci în fiecare clipă noi ar trebui să fim recunoscător sursei care ne-a creat și nu să ne certăm unii cu alții, nu să ne urâm, nu să facem toate aceste inepții în care a dus lumea în pragul, iată, al războiului al nefericirii, al atâtor și atâtor evenimente nedorite al stresului, pentru că în realitate noi toți avem o singură obligație față de univers. Noi toți suntem fi ai aceleiași surse. Noi toți suntem frați. Și uităm în permanență să ne respectăm. Ne invidiem, ne urâm, facem toate rele, ignorând că, de fapt, toți suntem absolut la fel, că suntem aici doar pentru a experimenta această condiție fizică și a merge dincolo și îl da infinit, de fapt, pur și simplu să învățăm, să creăm în univers noi surse, noi forme de a fi. Pentru că este extraordinar de important. Ar trebui să-i mulțumim în fiecare zi, în fiecare clipă, cerului, Divinității sau cui vreți dumneavoastră, Universului, orice. până nu mă deranjează termenii, am spus, folosiți, mi se pare Cuvântul Dumnezeu, de suflet, folosiți pe altul, folosiți de univers. ce vreți voi. Dar un lucru e clar. El există. Nu putem să-l ignorăm. Există sursa tuturor lucrurilor, această inteligență. Fără această inteligență, nu există nimic Universul ăsta. Ultima moleculă, ultimul atom, ultima particulă nu poate să existe fără inteligența care îi mobilizează. Pentru că toate formele pe care le obținem noi, de fapt, sunt forme, sunt creații permanente al naturii. De deci aceea ar trebui să fim recunoscători și să înțelegem că Universul are la bază o lege morală? I-am deschis în 2008 așa zisul cod etic al creierului. Deci, atenție, creierul nu prelucrează informația cu semnificație pozitivă în aceeași are din creier cu informația cu... Semnificație negativă. Deci, ura, invidia, frică, anxietatea, stresul au alte arii de procesare ca informație față de iubire, de compasiune, de recunoștință, de sentimentul de armonie, de, de apreciere a asemilor noștri. Doi, tot ceea ce are semnificație negativă creează o chimie negativă corpului și mă expune bolii și, din potrivă, tot ce are semnificație pozitivă înseamnă sănătate, longevitate, fericire, Satisfacție, mulțumire. Și atunci, dacă noi suntem expresia Universului, înseamnă că Universul ele bază o lege morală, o lege a construcției, a negentropiei, legea binelui. Deci toți suntem obligați, sau sensul vieții noastre, că de-aia am scris în coteea sensului pierdut, că noi am uitat de ce suntem aici. Suntem aici pentru a experimenta binele sub diversele lui forme și a transporta Universul ăsta la infinit. Nimic mai rău. E rău să facem bine? E rău ca noi să ne respectăm unii pe ceilalți? Să ne ajutăm unii pe ceilalți? Nu. Asta ne-a spus și sus. Asta a spus o religie în forma ei, poate mai simplă. Dar astăzi avem probe științifice pentru acest lucru și mi se pare că noi ignorăm lucrurile cele mai elementare. Vorbim de știință, de cultură, dar le ignorăm când e vorba să le traducem în realitatea practică, în manifestarea noastră concretă. Aș vrea să discutăm despre acest adevăr și după o scurtă pauză. Revenim împreună cu domnul profesor Dr. Dumitru Constantin Dulcan. Discutam despre adevăr, adevărul absolut, ceea ce mintea noastră încă nu poate să cuprindă. Despre această imensă inteligență, inteligențele noastre interconectate, care creează un singur lucru, conștiința universală. Da, uităm. Ați amintit de uh, noțiunea de uh, adevăr absolut. E foarte important să subliniem această noțiune. Noi suntem o expresie relativă a unui adevăr absolut sau suntem un adevăr relativ al unui adevăr absolut pentru că noi suntem limitați. Noi nu trebuie să avem caracter absolut ci pur și simplu. Absolutul nu este decât dincolo de noi. Și, sau altfel spus, noi suntem expresii finite al lui infinit. Și cum finitul nu poate să ocupe niciodată infinitul, noi nu vom ști niciodată nici termul de infinit, la unde și de ce, nu avem cum să le explicăm. De aceea, sursa lucrurilor, originea sursei lucrurilor, noi nu să le știm niciodată până la ultima expresie. Pentru că este ceva de dincolo de posibilitatea creierului uman de a concepe, de a percepe, de a-l înțelege și interpreta. Asta înseamnă adevărul absolut și adevărul relativ. Deci tot ce este universul ăsta are expresia adevărului relativ, tocmai pentru faptul că nu putem să traversăm, să trecem această barieră spre absolut. Dar, dar să înțelegi numător lucru. Suntem ceea ce suntem grație creierului nostru. Creierul uman este unul dintre cele mai complexe mecanisme pe care le-a putut crea Universul. Al doilea lucru. Noi suntem ființe raționale. Raționăm, gândim, ba mai mult de atât, simțim. Este extraordinar. Imaginați-vă că în Universul ăsta, care n-ar fi fost nimic, dintr-o dată cineva raționează. Face o conexiune, că unul și unul fac doi, că e aici sus, acolo e jos, azi e zi, mâine noapte. noapte. Lucrurile astea, a, raționa, a fi un universul ăsta, țin de adevărul absolut și spun tocmai pentru faptul că existăm ca ființe gânditoare, ca ființe care avem capacitatea de a ne bucura, de a avea emoții, sentimente, că ar trebui să fim în permanență și zilnic recunoscători acestei surse de univers, a faptul că existăm. Nu putem merge până la infinit, până dincolo, dar e suficient ca în lumea în care trăim noi să încercăm să ne facem o viață Armonioasă, să ne înțelegem unii cu ceilalți. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți comentatori occidentali, cei care îi citesc și care atrag atenția foarte, foarte serios și grav, inclusiv acest Brenion Wrinkle care spune: Dacă nu înțelegem, dacă nu înțelegem că trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți, să ne acceptăm, nu înțelegem ce cu noi pe lumea asta, ce sensuri avem, avem toate neșansele șansele să dispărăm în termeni foarte scurți. În timp, un timp foarte scurt, pentru că lumea în clipa de față este extrem de încrâncenată. Surțele de conflict sunt enorm de multe. Este, dacă vreți, un apel către toți oamenii care ne aud, toți oamenii existenți pe lumea asta. Asta spunea el. Este neapărat necesar să facem lumea să înțeleagă că dacă nu se accepte unii pe ceilalți și vom fi toți unii împotriva celorlalți, atunci ne autodistrugem. Ne autodistrugem într-un timp foarte scurt. Nu pot să spun ce termen spunea acest om care a avut trei morți clinice și în care în clipa când s-a întors a avut cel puțin 13 elemente care s-au întâmplat în mai spuse din planul de sus. Să înțelegem. Noi nu suntem doar ființe fizice care murim și cu asta înghite Pământul și s-a terminat tot. Noi suntem structuri spirituale, entități spirituale, care venim într-un univers spiritual. Există universul fizic în care noi suntem ca forțe fizice și universul non-fizic spiritual, care este dincolo de noi, dincolo de o barieră. Diferența este doar de frecvență. Și această frecvență, mintea mea, are capacitatea de a o transcende și a călători dacă vreți să întreg universul. Ne așteaptă niște lucruri extraordinare dacă reușim să ne înțelegem și să depășim momentul de autodistrugere, momentul de război. Niște lucruri formidabile. Sunt extrem de important ceea ce gândim și ceea ce spunem. Sunt două sentimente cu polarități opuse. Unul este iubirea, acceptarea. Este demnul suprem al lui Sus, Iubiți-vă. Oameni, iubiți-vă așa cum v-am iubit -vă. Voi puteți face ceea ce am făcut și eu și chiar mai mult decât atât. Dar o condiție, să vă înțelegeți. Și cealaltă este ura. Aură. Înseamnă să emiți un spațiu, un câmp negativ. Acest câmp negativ se cumulează și pur și simplu omenire alunecă pe o pantă extrem de periculoasă. Ni se cere de atât, să ne respectăm. Dacă nu poți să te iubești, măcar să te accepți pe celălalt. Să ai compasiune pentru suferința umană și mai ales recunoștință pentru ceea ce suntem. Sunt trei lucruri atât de elementare care ne se cer. Noi trebuie să înțelegem că în momentul în care gândim, emitem un câmp, asta spune fizica de ultimă ori, dacă vinde, acest câmp de înconjoară. Este ca o mantacă în jurul nostru. Cu Plec experiment că... ar fi un egregor care Absolut. se creează. Plecăm cu ea după noi. Gândul, acțiunea sau cuvântul are o indicație pozitivă Asta înseamnă pentru noi sănătate și pentru sării noștri. Are negativă, înseamnă pentru noi și pentru Univers. Distorsionăm Universul. Asta nu pricepem. Și iată, avem experiențe suficient de multe din care știm că în clipa de față, concentrarea unor oameni pe aceeași idee este funcționează. Funcționează în Universul ăsta. Până acum noi știam doar de rugăciune. Dar iată că sunt Institutul Limiei din California. Au făcut tot soi de experiențe de genul ăsta. Una de experiențe extrem de interesante. Războiul din Irak când o seară Trebuia să se comande de către președinte un bombardament. Ei reușesc să conecteze câteva mii de oameni, să se gândească, să se concentreze pe ideea de anulare a acestui bombardament, și ultima clipă pur și simplu este anulat. a putea să contăm că este o întâmplare. Alt este. Greg credem când a venit la noi și a sunat conferința, ne-a spus astea. Se zice că uh, capitala cu cea mai mare. Uh, frecvență a crimelor este Washingtonul și s-au aflat 700 de oameni au fost rugați să se concentreze zilnic pe reducerea acestei criminalități luna iunie și iulie au reușit să o educă cu 25% s-au făcut grupuri de rugăciune pe lângă bolnavi din spital nu-i știa nimeni. Grupul ăsta se roagă pentru cinci bolnavi care se zice maicență cardiacă, alți cinci nu să roagă nimeni pentru ei să dau același tratament. Să constată că la cel la care s-a rugat cineva pentru ei s-a redus medicația de două ori și tipul de vindecare. Deci astea funcționează. Deci ce ni se cere? Ce putem face noi? Nu putem să, să dirijăm pe cei care conduc și care um, dețin cheile lumii, sorțele lumii. Dar putem pur și simplu să gândim la pace, la armonie și să influențăm viitorul omenirii. Toți avem copii, avem depoți și dacă noi nu ținem la viața noastră, măcar la a copiilor noștri, dacă depoților noastre cred că ținem. Sensul universului nu este să ne ucidă, sensul universului nu este nefericirea, sensul universului este din potrivă, fericirea pentru toți. Inteligența de dincolo, divinitatea, nu ne-a trimis a ei să ne chinui, nu ne-a trimis a ei să ne ucidă. Asta o facem noi și nu, nu lui trebuie să îi reproșăm ce-a ni se întâmplă. Nouă, pentru că nu știm să gândim, dar iată că avem acum atâtea informații, atât de multe informații care ne spun, ne învață. Asta vine de la știință. Tot ce am spus este știință. Nu este nimic din asta, o simplă credință. Așa mi-a venit mie, fiindcă am fost educat în maniera asta, nici măcar n-am fost educat așa, ci pur și simplu. Sunt doar rezultatul unor meditații, unor lecturi științifice, care asta ne spun. Avem un suport științific și pentru ceea ce gândim, pentru legile morale de care trebuie să ținem seama în această lume. Și asta este o singură finalitate. Pace. Armonia lumii. Iată că prin exemplele pe care le-ați enumerat aici, într-adevăr, se punctează ideea de co-creator. Forța pe care o avem în noi, acest potențial interior extraordinar, care odată manifestat poate crea lucruri extraordinare. De aceea, foarte bine ați făcut apel de a nu cădea pradă fricii, ci pur și simplu de a începe să creezi, să -ți... Te gândești, eu ce vreau? Vreau pace, vreau să trăiesc în armonie, vreau prosperitate o societate evoluată. De fapt, evoluția pleacă tocmai de la fiecare individ, prin modelarea, automodelarea fiecărui individ, în căutarea acestui adevăr absolut. Așa am început și eu, așa cu siguranță au început toți, inclusiv dumneavoastră. Și știu că chiar înainte de emisiune domnul profesor nu dorea să spun foarte multe despre ceea ce a creat în această lume, ceea ce s-a transmis prin intermediul dânsului, fără a folosi vorbe mari, îl consideră într-adevăr un inițiat pentru că toată informația, în primul rând, a fost revelată, ceea ce dânsul spune că prin intuiție, de fapt, accesează direct sursa. Gândiți-vă când a fost scrisă cartea Inteligența Materiei în 1981, nu beneficiam de această libertate extraordinară de exprimare a conștiințelor și a crezurilor noastre. Ați fost într-adevăr și sunteți promotor unei spiritualități autentice și spun și accentuez pentru că, într-adevăr, adevăratele informații sunt cele direct accesate prin confirmări, prin reiterări și prin faptul că Constatăm că ceea ce gândim noi, gândesc și alții, nu face decât să ne vină ca o confirmare că într-adevăr ceea ce credem, ceea ce accesăm ca și informații este cât se poate de reală. Astfel se explică de ce deși nu ne cunoșteam, este prima noastră întâlnire față în față, să spunem așa. Gândim și acționăm la fel. Avem informații pornite din aceeași sursă. Astfel peste tot, pe întregul cuprins al globului, apar oameni care vorbesc despre același lucru. În cazul acesta nu este vorba de un plagiat sau de. O... Nu, nu, nu. O copiere. Dar momentul în care suntem este unul extrem de periculos, de riscant, dacă nu învățăm nimic din lecția asta. De -aici, aici se pune problema. Am spus că o serie întreagă de comentatori occidentali, oameni care analizează lucrurile și de la ei, dar și dincolo, nu putem să spunem că oamenii noi informație. Spun, suntem în mare pericol de autodistrugere. Acum e momentul să ne trezim. Ăsta e. Să le transformăm, să le schimbăm. Ei spun că un, fiecare dintre noi, dacă se ar transforma, încă o sută de oameni ne urmează. Pentru că, hai să lămurim din, din nou să recurgem la știință, pentru că suntem într-o eră care știința este dominantă. În momentul în care noi gândim, gândul meu se emite în spațiu. Asta e legea fizică. El are totdeauna informația care el traduce, dă sensul. E gând formă, nu? Creează forme. El întâlnește în universul ăsta alte gânduri. Dacă sunt de aceeași factură, acea lungime, de unde se însumează? Este cu o finalitate pozitivă? Transmite universului bine. Este cu o finalitate negativă? Din potriva răului. E bine, deasupra noastră sunt nori. Norii gândurilor noastre. Dacă omenirea are mentalitatea asta, niște lucruri știi, cu agresivitate, cu tot felul de lucruri, să înseamnă că acolo, ori, nu au. gândurile ele n-au fost cu semnificație pozitivă. N-au văzut binele, ce din potrivă. Poate că pur și simplu ne scapă gânduri involuntari pentru că nu suntem conștienti de ce ne se întâmplă. Crede că dacă stăm acasă într-un fotoliu și ne, în gândul nostru, uite, ne asupra niște cineva și în mintea noastră se nasc niște gânduri nu chiar plăcute la adresa cu cuiva, Că nu le auzi nimeni. E bine, trebuie să-și teleagă întreaga lume. Că noi suntem în fiecare clipă auziți de Univers. Universul ne aude tot ce emitem să imprimă în Universul ăsta. Se vorbește de o mașină a timpului. S-a și scris despre asta. Și anume aceea de a inventa o mașină în care să convertească toate cuvintele care au fost emise în spațiu să spune ce s-a discutat. Se crede că s-a și făcut la Vatican citeam odată o astfel de mașină și că s-ar fi reprodus o piesă de teatru jucată până din scenele Atenei. Posibil, eu sunt convins că lucrurile astea vor putea fi făcute. Deci, revin, nu suntem niciodată singuri, întotdeauna suntem auziți de cineva, chiar dacă doar gândim. De aceea spun că uneori putem să emitem cuvinte în spațiul ăsta negândite, crezând că nimeni nu ne aude. Știm în clipa de față că toate aceste lucruri pur și simplu distorsionează universul sau din potrivă. Noi ne, ne, ne mirăm de modificările de vreme, dar ne imaginăm noi cât rău face universul gândind cum gândim. Este un exemplu foarte drag Vrem. mie, pentru că și-am observat, uh, foarte multă lume este preocupată de starea vremii. Când este cald, că este prea cald. Când plouă, că de ce plouă. Că e iarnă, că de ce este atâta zăpadă și e atât de frig. Permanent toate aceste frustrări și nemulțumiri. Conlucrează la acest egregor colectiv, la această conștiință colectivă, colectivă da. și automat informația este modificată. Deci, iată ce putere extraordinară deținem, forța gândului. Eu am experimentat asta de mai multe ori. Niciodată să vă să vă gândiți să se schimbe vremea? Ba da. Deci eram odată cu niște dar de emei, mei, neurologici, la un congres la Curtea Dragă și ne-a dat o excursie pe lacul Vidraru. Nor, ceață, frig. Nu mai excursie, nu era pe apa lacului. Și acum niște copii absolut ca să ne amuzăm. Bă, voi știți că noi putem să schimbăm rău dacă ne gândim, dacă ne concentrăm pe asta? Și spre surpriza mea de o zis, da, hai să ne gândim. Vreau să vă spun că în următoarele 15-20 de minute era un soare superb. Da, asta, sigur, da, toții scepticii, a, e o întâmplare, s-a întâmplat și acum dumneavoastră faci în asta regulă. Nu, nu s-a întâmplat, pentru că asta am făcut-o de mai multe ori și lucrurile au funcționat. Au funcționat. Ce înseamnă asta? Vreau să vă spun altceva. Eu am participat la niște regresii făcute de Brian Weiss, și știți foarte bine acest psihiatru american la Roma. El spunea următorul lucru. Avea pe scenă diversi oameni care regresa în himnoză și îi, îi aducea în diverse etape din viața lor. Și una, una dintre fete spune, eu sunt un, iată cum spune asta, un egregor, eu sunt, care mă ocup pur și simplu de regimul pluvial al pădurilor. Și al vremii. Și întreabă Brian, ei, ia spune, putem noi oamenii să modificăm vremea? Răspunsul, atenție. Dacă încercați cu toate tehnica voastră, n-aveți nicio șansă. Dacă înțelegeți că și în vremea la rândul ei are entități inteligente care coordonează și încercați să intrați într-un dialog cu ele, atunci poate da. Ați înțeles? Exact. Mi-e mi se par lucrurile este. Hai să-ți să spunem următorul lucru. Iar ignorăm. Ignorăm pentru că toată știința noastră materialistă a fost una care așa ne-a învățat. Universul este absolut inteligent. Inteligent. Asta a fost și a se eu, inteligența materiei. Universul este un psihism, pur și simplu, judecă, raționează, are intenții, are acțiune și este o informație. Toate aceste lucruri, dacă ținem seama de ele, atunci se zizăm că noi suntem într-o lume absolut psihologică, într-o lume rațională, într-o lume care nu ne vrea decât binele, iar nu știu de ce noi suntem atât de îndărărniști și de vrem mereu răul. Da, într-adevăr, când vorbeam de vreme, înainte de a pleca, în, că organizez foarte multe tabere și excursii, înainte de a pleca, permanent mă văd acolo, pe un cer sau pe vremea exact cum eu doresc, da. poate un pic mai înorat ca să nu te bată soarele chiar pe creste și, într-adevăr, așa este. Am observat că funcționează, pentru că... Credința ta creează. Păi, crezi ceea ce crezi, creezi. Este interesant că totul este bazat pe inteligență. Absolut orice obiect, orice ce considerăm noi inert, în spatele lui se află o inteligență. Cu toate acestea suntem interconectați. De aceea cel... Asta exist... este Dacă vreți, cea mai mare învățătură și cu antice. În fizica clasică, între mine și mine, nu exista decât aer. Și eu puteam să gândesc orice la desa noastră nu se întâmplă nimic decât orgolul meu să exprima în maniera lui aberantă sau bună. Ei bine, știm acum grație studiilor făcute din fizica modernă că universul este interconectat, că nici nu este ceea ce este doar prin sine însuși, și din potriva prin toți ceilalți. Că universul funcționează ca o hologramă și că orice punct în care eu proiectez o idee sau o idee se reflectă asupra întregului. Or, lucrul ăsta este extrem de important, pentru că asta înseamnă că între mine și semenii mei, în momentul în care eu gândesc rău, rău se întâmplă tuturor și, din potrivă, gândim bine, atunci e bine tuturor. Ne costă doar o comutare, dacă veți o okay, cheie, pe bine sau rău. Deci, în fiecare, tot spun lucrul ăsta, care mi se pare super spus, în fiecare clipă în care noi gândim, pledăm pentru viață sau pentru moarte. Gândim bine sau rău. E așa, e așa de greu de ținut minte ce spunem noi? Iată că deja știința începe să se apropie foarte mult de spiritualitate și să facă o legătură între cele două noi. Va fi un congres al medicilor de familie la care exact asta vreau să susțin lucrarea, dimensiunea spirituală a științei. Este... Că știința are un. Sub, deci susține pur și simplu. Deci, uite, 400 de ani am certat cu religia prin greșelile care le-a făcut și ea, etc., nu intrăm în uh, disputa asta. 400 de ani a negat ideea de divinitate de Dumnezeu și vine fizica cuantică și spune dar Dumnezeu este ceea ce e tuturor lucrurilor, este dincolo, este tot câmpul cuantic. Bine, Planck și spune, Dumnezeu este mintea materiei, este o conștiință. Deci a trebuit 400 de ani ca știința să-L nege divinitatea și să vină să o susțină ceea ce mi se pare extraordinar, și ce este foarte important. Ba chiar și ateismul are valoarea lui, pentru că atunci pune în discuție, pune în discuție cele două adevăr și neadevăr, numai așa ajung la adevăr, punându-l în discuție, punându-l în cauză, este sau nu este, și ajungând de să-l demonstrezi că există, de atunci nu mai e doar credință, de-abia atunci devine convingere. Pentru că crede este că îmi spuneți dumneavoastră sau nu știu cine și cred ce mi s-a spus. A mă convinge, asta este dincolo de credință. Adică în, este în ființa mea acest adevăr în fiecare celulă, în fiecare particulă din mine, știe acel adevăr. Atunci nu mai te poate nimeni întoarce, nimeni nu poate să schimbe. Credințele le poți, de-aia mulți se schimbă credința. Convingerile niciodată. Într-adevăr și cea mai puternică convingere este aceea care ți este revelată, pe care o, o accepti fără a ți se inocula sau fără a o învăța. De aceea spuneam la un moment dat că evoluția practic nu se învață, ci este o trăire, este o conștientizare care pornește din interiorul tău. Iarăși, revenind un pic la ceea ce ați lăsat și lăsați în urma dumneavoastră, pe lângă scrierile de excepție, titluri impresionante în ultima perioadă, ați fost și sunteți de fapt general în armată, aveți dublă specializare atât de neurologie și psihiatrie, fapt care consider că a contribuit la accesul la informație. Că da. Pentru că, vorbind de vremurile trecute, în perioada comunistă când nu era acces la informație, întotdeauna Pot să spun că aveați oarecum uh, posibilitatea să uh, înțelegeți, să accesați mai multe informații decât uh, muritorul de rând, să spunem așa. Uh, este un avantaj și mă bucur că, indiferent de domeniul în care fiecare din noi își duce existența, uh, apar astfel uh, de oameni care cărora le este revelat uh, adevărul, îl transmit mai departe, că iarăși este un atribut uh, extraordinar al dumneavoastră, că ați scris atâtea volume, 11, 275 de uh, descrieri uh, exact, uh, și tratate. Uh, da, am înțeles, nu da, vreți să enumerăm. Da, uh, important. Uh, toți pot nu Numărul contează și calitatea lor. <laughs> exact. Ce date exact. Și uh, apreciez de asemenea modestia dumneavoastră. Asta dă notă într-adevăr că sunteți un spirit evoluat și înțelepciunea se manifestă în primul rând cu modestie. Probabil toți cei care ne urmăresc acum conștientizează acest lucru pentru că Mă bucur că am avut onoarea și uh, suntem împreună în acest studio și realizăm o emisiune împreună. Uh, contează foarte mult ca toate aceste revelații, conștientizări să fie și împărtășite. Uh, a nu ne transforma doar în niște deținători de informații, niște biblioteci cu două picioare, cum mai spun eu câteodată, uh, fără a împărtăși această cunoaștere. De fapt, acesta este uh, saltul către evoluție prin a transmite uh, tuturor, celor care probabil n-au astfel de preocupări, dar și uh, celor care se află în pragul trezirilor, uh, um, să-i conștientizăm de, de aceste adevăruri care ne sunt revelate, noi spunem prin fizica cuantică, este de fapt o, o cunoaștere care e dincolo de puterea minții noastre, cea, cel puțin cea educată, să zic așa, da, da. Până, până în prezent. Aș vrea să discutăm și după o scurtă pauză despre aceste aspecte. Revenim împreună cu domnul profesor, dr. Dumitru Constantin Dulcan. Discutăm despre construcția funcția noastră de co-creator și despre inteligența materiei. Civilizațiile primordiale au avut acces la această cunoaștere, au avut conștiința ceea ce sunt, mai mult decât suntem noi astăzi treziți. Ce părere aveți legat de evoluția omenirii în decursul milenilor? Voi începem la această frază. Nu suntem primi în istoria Pământului avem enorm de multe construcții opere care nu pot fi explicate prin rațiunea umană. Povesteam în pauză, discutam despre ce am văzut săptămâna trecute la Buzioru. Acele construcții clar făcute de mâna omului orientate 70 de grade toate spre vest, sprijinite doar pe o margine de nisip. Pietrelele care reprezintă diverse forme de capac, de, de vaze, de o coloană, Discul. de discuri toate acele lucruri n-au o bază de rocă, stau pe nisip deci dacă am crede că vântul le-a conturat, dar e imposibil să, cu toate marginile să le facă vântul de-a lungul timpului nu e suportul Cineva le-a lăsat acolo. Ortonele de piatră nu le poate lua nimeni. Nici o nicio ființă umană să le urce pe o creastă, pe un deal. Nici o mașină, nici un vehicul, nici o maracara nu, te poate, nu poate să le ducă acolo. Ce pur și simplu, alea ce sunt creații, unei civilizații de dincolo de noi. Dar știm foarte bine că se vorbește despre Atantida și lemuria. Uh, lemuria. Civilizații care le, unele situează chiar și costute de ani în urmă. Este foarte greu, chiar poftim piramida de la Maciu foarte greu să explici prin asta. Dați-vă seama, oamenii ăia urmăreau universul și au descris mișcarea de revoluție a planetei Venus cu o eroare de o zi la șase de ani. Dar nu aveau telescoape, nu aveau nimic din ceea ce avem noi astăzi. Cum? Cum? E o întrebare. E bine, acele civilizații, m-ați întrebat de ce au dispărut, e clar. Ele se pare ca origine extraterestră și n-am niciun dubiu. pentru lucrul și se și spune că în curând vom ști mult mai mult despre ceea ce discutăm noi de civilizații extraterestre. Oricum, erau civilizații foarte avansate, de pildă în Atlantida. Ajunse la nivelul de a înmagazina energia psihică, mentală, în cristale. Dar, oameni au fost și ca și noi astăzi, care am ajuns la o civilizație foarte evoluată, iată, mergem în lună, mergem în stele, așa... Metaforic vorbind Dar nu ne înțelegem pe niște lucruri extrem de minore Așa li s-a întâmplat și lor Și au dispărut Pentru că mijloacele care au dispus Pur și simplu le-a făcut praf și pulbere, puzderie Aici ajungem cu toții Înțelegem sau nu înțelegem Că trebuie să Eliminăm tot, Toată această dihonie Care ne desparte Și care nu poate să ducă decât la autodistrugere Suntem în acest pericol E bine dacă noi reușim să depășim acest moment, pur și simplu ne se promite niște evoluții extraordinare, de mergând de la modificarea ADN-ului, de la capacitatea conștiinței noastre de a călători în spațiu, de la ideea că viața noastră poate să fie oprită voluntar în momentul în care noi considerăm că ne-am terminat experiența de aici și ne mutăm în alt univers, de dincolo de noi, unde continuă această experiență. Adică se vorbește de eliminarea morții, de eliminarea bătrâneții, de eliminarea bolilor, de călătoria în univers. Am spus-o în cărțile mele și repet. Lumea aia de dincolo, lumea spirituală, universul spiritual non în fizic este mai aproape decât Parisul de noi. E doar dincolo de perdea. În momentul în care mintea noastră, dar mintea noastră, ce înseamnă elevarea conștiinței, creșterea frecvenței? Să cultivăm doar noțiunile de bine, de iubire, de armonie, de compasiune, de recunoștință pentru Univers, de întreajutorare cu semenii noștri, compasiune pentru suferința lor, de a veni în ajutorul lor, de a accepta, de a înțelege că ei sunt frații noștri și că nu avem niciun motiv să ne certăm cu ei. Pământul ăsta ne-ar putea hrăni pe toți dacă n-am vrea unii să avem toți și alții nimic. Dacă am înțelege că nu mâncăm cu zece guri doar cu una și că să rădinși pe ceilalte. Dacă am înțelege că această idee de a impune cu, orice, cu forța cum să trăiască unul sau altul, numai pentru că unii au mai multe mijloace de a, de a supune pe celălalt, nu duce nicăieri la bine. duce decât la conflicte care pot pur și simplu să arunce pământul în aer. Eu spun să transforme în numai câteva minute în ceea ce pământul a fost la începutul un simplu bulgăre de foc. Dar haideți să transmitem celor care ne privesc mesajul și soluția spre a evita o catastrofă, o autodistrugere, care sunt mijloacele prin care noi am reușim, și spun la prezent pentru că asta vreau să creez, reușim să evoluăm și să salvăm omenirea. Spuneam că chiar discuția noastră. Nu este doar de dragul de a vorbi și a ne vedea lumea. Discuția asta are un sens foarte adânc, anume acela de a face toți cei ce ne ascultă să înțelegem că ne aflăm într-un moment de mare pericol și că dacă nu înțelegem să ne transformăm, să ne schimbăm fiecare dintre noi în sensul cultivării binelui și numai al binelui, exact acel ceea ce am spus, atunci nu avem nicio șansă de a supraviețui. Și păcat. De tot ce a creat ființa umană, Pentru că avem o civilizație Este păcat de toți copiii noștri De nepoții noștri, de toate bunurile create Vrem să devenim din nou Ca Atlantida și Lemuria Să dispărem? Știți, Știți ce a zis Einstein? Că viitorul război va fi cu bătele. Adică omenirea va ajunge Din nou la omul primitiv Care nu dispunea decât de bătă. Asta vrem? Adică o întreagă evoluție de mii de ani A civilizației de la grotă, de la peșteră Și până la Civilizația modernă, pur și simplu, dintr-un moft de răutate, gratuită, vrem noi să o facem să dispară? Cum să facem să o controleze? Fiecare dintre noi să-și controleze ceea ce gândește, ceea ce face, să se gândească că noi suntem aici veniți numai și numai pentru a fi în sprijinul celorlalți, pentru noi înșine și pentru ceilalți. Să ascultăm pe Isus. Spune: Fă celuilalt. Binele care vrei să ți să facă ție. Că dacă fiecare am face celălalt un bine, atunci cercul s-ar închide și ar reveni la fiecare dintre noi. Să-i acceptăm pe ceilalți. Iisus vorbește de iubire sau agape. Iubirea în sensul de acceptările de a-l iubi necondiționa pe celălalt. Necondiționat înseamnă, indiferent că el este albastru sau roșu sau nu știu cum, că e bun sau rău, din potrivă, să-l acceptăm pentru că și el la rândul lui, în momentul în care tu te vei comporta în civilizat cu el, îl vei obliga să se comporte și el civilizat. Dacă între doi oameni agresivi, unul vine și cere scuze va că celălalt. Cedează. Dacă amândoi sunt agresivi, atunci se o război. Acest lucru este extrem de important. Dacă fiecare dintre noi facem efortul să ne schimbăm, în sensul ăsta, nu să facem lucruri minune, nu să facem aur, capace, case de aur, ci pur și simplu, doar să încercăm să nu mai săvârșim rău împotriva semnelor noștri, noi se spune că putem schimba încă 100. Exemplul devine cum să spune, contagios, în sensul că fiecare dintre noi va, își va însuși același comportament. Este nevoie ca fiecare dintre noi să schimbe comportamentul, să înțelegem că avem obligația morală să ne salvăm și viața noastră, și a copiilor noștri, și a civilizației. De a deveni din nou responsabil, înțelegând că avem această funcție de co-creator și să acționăm în consecință. Înțelegem? dar să creăm binele și nu răul. Exact. Deci asta este opțiunea Deci dacă optăm doar pentru bine Pentru că asta e mintea umană Dacă optăm doar pentru bine Avem toate șansele să supraviețuim Nu numai să supraviețuim Să schimbăm complet soarta Ceea ce ni se promite Mi se pare un lucru extraordinar de frumos ultra încântător. Pentru că în momentul de față S-a hotărât în planul ăla universal Ca omenirea să nu se schimbe Prin dispariție, prin moarte Cum a fost potopul de pildă Sau prin foc Câtea arăsumă au război și doar pur și simplu prin transformare ăsta este momentul transformare, ăsta momentul schimbării toți, toți comentatorii fenomenului vorbesc de nevoia de schimbare acum, nu mine și vorbim de această modificare a ADN-ului, de alt nivel de conștiință absolut. în care ființa umană, chiar și în formă întrupată accesează și se integrează în tot acest absolut vorbim de funcția de co-creator numai în dimensiunea asta sau și dincolo de moarte și putem dincolo. crea și dincolo? Păi de asta avem experiența de aici. Dacă pleci de aici cu mintea săracă, săracă e și dincolo. Spuneam că singurile averi cu care plecăm dincolo este ce acumulăm aici. Și acolo sunt oameni fără preocupări spirituale. Dar care vor veni până când a învață și ele lecția spiritualității. Ei, dincolo, cu experiența acumulată aici, noi devenim surse pentru noi creații de univers. Îmi place mie o metaforă să spun că, iată, doi îndrăgostiți care se uită sub clar de lună la stele Poate nu știu că acolo această a fost creată de alți îndrăgostiți dinaintea lor. Și ei la rândul lor vor crea alte stele sub care alți îndrăgostiți se vor iubi. Da, practic așa cum uh, ai concepția și punctul de vedere, perspectiva din care privești aici uh, lumea, creația, tot, uh, trece și transcede dincolo de moarte. Uh, astfel se explică de ce după morțile clinice uh, sunt persoane care vorbesc despre acele revelații, acele întâlniri în lumină, cu acea voce extraordinară care le spune să fie să se întoarcă, uh, toți cei care au relatat, au spus că au fost ghidați să se întoarcă, că nu și-au terminat misiunea și cum încercau să păstreze în memoria lor descrierea acelei lumi. Personal mi s-a întâmplat și am realizat, după ce am citit despre aceste morți clinice și experiențe trecute dincolo de moarte, în cadrul unei meditații, chiar aproape de vârful omului, într-un loc pe care eu îl numesc locul de acasă în Bucegi, acolo mi-a fost foarte ușor să rezonez, să intru într-o altă dimensiune în care primeam răspunsuri la toate întrebările, preocupările mele de început, să spunem așa, întrebări fundamentale. Uh, am uh, văzut foarte multe, mi-au fost revelate anumite uh, imagini ale întregului univers, pe care în momentul în care uh, am venit și am vrut să le descriu, ușor, ușor aveam senzația că se estompează, apărea acea, acel fenomen de uitare. Lucru uh, spus și de cei care se întorc Uh, relatezi atunci cât este proaspătă în Proaspă, minte da. acea vina. Viziune... dacă nu, nu, nu l-ai notat exact. undeva, pierzi. Oare de ce ni se dă această uitare a ceea ce suntem și trebuie să ne amintim cine suntem? Trebuie să sp spun că și informația, și a are alte reguli. Nu orice poți să dai. De ce Antichitatea avea doar mistere inițiatice și nu oricine era armis acolo? Deci Pitagora anumitea pe oricine. Tocmai pentru că nu poți să dai pe mâna oricui niște instrumente cu care poate să facă rău. Și atunci este preferabil ca anumite lucruri să nu ți se spună. Dar vreau să vă spun de un om care este o mărturie ultra-obiectivă în sensul în care discutăm. De acest neurochirurg instruit și cercetător la Harvard, Ibn Alexander, care are o meningă cefalită purulentă, intră în comă timp de o săptămână. Tot timpul ăsta el vede. Este, um, are acces la o cunoaștere în momentul în care își revine îi vede pe cei care se rugau pentru el vedeți în, în uh, Occident lucrul ăsta este posibil la noi când le spui că se roage pentru bolnavi sar în sus face țăni universitate acum să discuțe asemenea de iobie. uite că la ei nu e negheobie și el povestește acest deci încă dată este la Harvard și ce cetător la Harvard povestește că îi vedea pe cei care să rugau niște siluete care erau îngenunchiate și simțea un val de energie care venea spre el și știa că se va vindeca acolo sus. Dar când, vin, când își revine unul la un milion dintr-un creier ultra purulent, plin de puroi, își mai revine normal. E bine, lui se întâmplă acest lucru și spune următorul lucru. Cum să împac eu ce-am învățat dincolo cu ce-am învățat la Harvard? Pentru că ai... Asupra a? ta, cel risc atenție, de a fi Atenție Universității Românești. Că unii dintre ei sunt foarte recalcitranți să discutăm lucrurile astea. Oribil. Este un, într-adevăr, este un prag în care, pe care îl traversăm toți cei care pornim spre trezirea asta a conștiinței, uh, acela în care ți-e frică să pierzi controlul, mental, mă refer. Și îți pui problema, oare aceste revelații sunt rodul minții, imaginației, imaginații, deraiez de la o gândire normală, sau, uh, de fapt, este un adevăr care mi este revelat. Mulți bat pasul pe loc și rămân în această dilemă. Frica de a pierde controlul. Doamna, vorbim noi în presă că te să ai cel puțin trei surse ca să faci o afirmație în presă. Corect. Bun. Ei bine, aici avem confirmarea nu a unei singure surse. Dacă un singur om de spune ce a fost acolo, putem să spunem este halucinație, este delir orice vrem. Dar când vin mii, mii, avem peste 10.000 de oameni care sunt investigați și studiați științific, 10.000 de oameni și spun același lucru, toți min, toți sunt nebuni? Deci, această carte ultima. Mintea de dincolo. Am scris-o cu o argumentație științifică ultra riguroasă, tocmai pentru că știam că devine incredibilă să-i spui că în universul paralel, dincolo de noi, este o altă lume, că acolo e sursa noastră, că acolo e acasă, că universul ăsta spiritual e non-fizic. Nu-i faci să înțeleagă nici cum că în spațiul ăsta de aici sunt niște unde, o lume, un univers, dar când deschizi televizorul o vezi, unde era imaginea și sunetul ăla? Era aici, sub ce formă? Era un televizor? Nu, televizorul i-a tradus, i-a dat formă Era în spațiu ăsta, formă de undă Ei bine, universul ăsta spiritual e undă, de invizibil, inaccesibil Ori fizica clasică ne-a făcut incredibil pentru că ne-a spus că realitatea e numai ceea ce percepem Ceea ce atingem, vedem și gustăm Ori, în clipa de față constatăm că aceste unde eu un univers întreg Universul ăsta există, nu mai este un simplu delir este o realitate concretă, dar trebuie să depășim puțin unii gândirea asta veche de 150 de ani. Trebuie să facem un, mix, un mic efort. Asta este tot ce facem noi. Una, a gândi în termeni strict materialiști. Asta e realitatea care o avem. Noi suntem o realitate, un rezultat clar al unei substanțe perceptibile, dar dincolo de noi este un alt univers. Asta este tot. Nu înseamnă, vorbim de spiritualitate, că negăm, că unii așa zi. Domne, nești toată lumea asta materialistă? Nu, este absurd nici vorbă. Dar asta este ea, superpozabilă ca explicație fizicii clasice și cealaltă este superpozabilă fizicii moderne, dar nu numai. Asta e o nouă știință care explică toate lucrurile astea. Care înseamnă psihologie transpersonală, științe neurocognitive, înseamnă fizică cuantică, înseamnă experiența morții clinice, înseamnă excursii extracorporale care confirmă acele lucruri. Sunt cinci surse. Toate aceste surse sunt naive, Inocente Și iarăși un fenomen foarte interesant Chiar dacă intervine uitarea În care nu poți să descrii în cuvinte Ceea ce trăiești acolo Știi că știi În momentul Absolut. în care vii în contact cu o informație da, da, da. Din nou, cu un loc Care rezonează și te aduce din nou către sursă Imediat îți aduce aminte asta e că asta o știu Un alt da, aspect da, Este fenomen de exact. un alt... deja viu Deja viu deja s văzut Într-adevăr, și iarăși un alt detaliu pe care îl descriu: lumina, culorile pastelate de dincolo, din lumea o, de acolo. Ce superbe sunt, noi nu le vedem, și păcat. Nu le vedem permanent conștient Dar în stare de meditație Aia, da. este, Poți să zici că este un bonus De care poți beneficia atunci când intri în meditație da, și Corpul poți nostru rezona. nu se limitează la atât Este o da. atmosferă superbă și Toți cei care văd descriu Și cu cât omul este mai elevat Sub raport spiritual Cu atât frumusețea culorilor este mai amplă Este lumina într-adevăr suport pentru informație Sau însă lumina este informație Însă și ea este informație noi suntem formați din lumina dar atenție, noi aici percepem nea fizică ceea ce vorbim de universul din cu o mine vie de lumina care se vede la Ierusalim când apare doar Paștele Ortodox pe care am văzut în 2000 doar la Paștele Ortodox este interesant despre cită nu știu de ce, dar așa e Iată că nu întâmplător și domnul Gheorghe Cohal, pe care îl cunoașteți, inventator, invenția sa se bazează pe lumină. Pentru cei care doresc să-l întâlnească și să ne întâlnească, vă reamintim că pe 9-11 octombrie are loc festivalul Badi Mai la sala Palatului în București. Atunci susținem și conferințe și ne puteți întâlni. Dar revenind la lumină, la aspectul luminii, am realizat că lumina este, de de fapt, informație și am găsit o, o, chiar o egalitate între cele două noțiuni. În cadrul clar vederii sau în momentul în care accesezi informația din alte dimensiuni într-adevăr îți vin informații revelate sub formă de imagini dar și auditive, deci prin clar audiție. În momentul în care foarte bine ați punctat că nu toată lumea este pregătită pentru acel adevăr am întrebat la momentul respectiv îmi este permis să vorbesc despre ceea ce am văzut aici și mi s-a spus adevărul poate ucide. Credința este motorul spus. vieții. Într-adevăr pe unii poți debusola pentru că încă nu sunt pregătiți, dar cum facem noi ca întreaga societate să ajungă mai repede la acel nivel de conștiință pe care cu toții îl dorim, puțin, cel puțin cei care se află în faza de pionierat în domeniu, doresc din suflet ca întreaga societate să ajungă cât mai repede la acest nivel. Nu pot să dau decât sfatul lui George Puteanu, reposatul lui George Puteanu într-o anumită circunstanță. Citiți, citiți, citiți. Este bine să citim, dar e bine să și experimentăm. Evident că da. Pentru că am, am dar observat... Dar că nu toată lumea poate să aibă experiență. experiențe. Depinde de nivelul de evoluție al fiecăruia. Oare nu cum? Toți vom ajunge acolo. Și cei care acum resping toate lucrurile astea și vor ajunge, dar sunt acum la nivelul ăsta. Deci... Da, da, noi vrem totul repede acum. Da, asta am vrut și cu după 89, să devin că ca America în câțiva ani. Și uite unde am ajuns. Am ajuns în da. America. Deci, lucrurile astea nu, nu, nu sunt posibile. Dar vreau să înțelegem un lucru. Că o problemă care se pune creierului nostru, ea conectează niște rețele neuronale. Dacă ne naștem cu neuronale, cu această maleabilitate, rapiditate de a se forma, noi putem, de pildă, să rezolvăm probleme de matematică. Altul are talent la poezie, altul înțelege filozofia. Fiecare dintre noi are alt har, alt talent. Dacă nu avem reței neuronale ca să înțelegem lucrul ăsta, nu se conectează, noi ne avem cu cele le Deci ei nu sunt vinovați, pe ei nu îi putem acuza de ignoranță. Pur și simplu, el la nivelul ăsta, dar în evoluție toți suntem și mâine va înțelege și lucrurile alea. Dar știu că sunteți și cadru uh, universitar, uh, sunteți rector la două universități. L lector, nu rector. Uh, uh, lector, așa, la două universități. Aș vrea să uh, transmitem probabil un mesaj și celor care se află în conducerea Ministerului Învățământului. Consider din punctul meu de vedere că este util ca generațiile care vin să fie instruite și în domeniul dezvoltării personale. Așa cum a fost introdus opțional religia, consider că este necesar, tocmai pentru a ajunge la acel nivel pe care toți îl dorim, o lume mai bună, copiii noștri de la din primele faze ale formărilor, să aibă acces la aceste informații de dezvoltare personală. Eu văd pe copiii mei, încă de la vârsta de 5 ani, fiul meu a înțeles mesajul filmului Secretul. Da? Și chiar el mă trăgea de mânecă la un moment dat mami, vezi ce faci. Că aici, știi că nu trebuie să gândești așa. E bine să fii constructivă. Tot el urcând la blidarul, îl rodea încălțămintea, a coborât și-a înfrânt uh, absolut orice temere și-a coborât desculț pe poteca ce ați văzut de munte de la Blidaru. Deci, iată, copiii noștri oricum generațiile care vin au un alt nivel de conștiință sunt spirite mult mai evoluate de la un alt nivel. Apropo de studenț, să vă spun că cel puțin 20% dintre ei sunt foarte receptivi sunt prieteni, discut cu ei Niște lucruri extraordinar de frumoase Sigur că da, atât cât pot ei să priceapă Și cât nu i-ar perturba În procesul lor de învățământ Pentru că există o limită la care poți să spui niște lucruri Noi suntem la alt nivel de înțelegere ca adulți Ei ca studenți sunt la alt nivel de înțelegere Dar vreau să spun și lucrul ăsta Mă bucură imens Că deja foarte mulți tineri și studenți Încep să intereseze din ce în ce mai mult de spiritualitate Și lucrul ăsta este extraordinar de bun Vă mai pot spune un lucru toți copiii care se nasc acum vin conștienți că ei vin într-un univers în care se află într-un moment de dificultate. Vin cu calități în plus, cu un IQ, cu de inteligență mult mai mare decât cei anterior lor și în mod cert acești oameni vor fi capabili, acești copii de mâine vor fi capabili să schimbe lumea. Totuie să le dăm șansa să nu să pierdă acum, să nu se distrugă acum. Să dăm șansa lumii pur și simplu să poată evolua. Este tot ce cerem, nimic altceva. Hai să dăm șansa omenirii. Să supraviețuiască. Și atunci, pur și simplu, dacă, vor, dacă cred că există un rai, trebuie să înțelegem că vom ajunge în acest rai. Suntem responsabili de crearea aici, acestui aici rai. rai, putem face rai aici? Precum nu în cea așa și pe Pământ. Nu numai iadul. Exact. Că s-ar pare că aproape. Prea s propagat informația asta Prea, că Pământul exact. este iadul. Noi suntem fapt. capabili să ne creăm un rai, doar să dăm șansă timpului să ajungem acolo. O să vă las să transmiteți telespectatorilor noștri un ultim mesaj ajungând la finalul emisiunii. Aș vrea să vă las să transmiteți mesajul dumneavoastră către toți cei care ne ascultă. Acesta este mesajul meu. Lumea se află într-un moment dificil și nu e nevoie să insistăm, vedeți cu toții ce se întâmplă zi de zi în jurul nostru și în lume, nu numai aici. Este nevoie ca fiecare dintre noi să se schimbe. Este nevoie ca fiecare dintre noi să înțeleagă că a Cultiva binele, a fi amabil, a avea un comportament armonios, inteligibil, plin de compasiune, de reconștiință și de apreciere a semelor noștri, este singurul lucru și singura condiție ca noi să supraviețuim acestui timp care este foarte dificil pentru noi toți. Tot ceea ce spun eu nu mi-aparțin, sunt considerații ale lumii care se ocupă de fenomenul ăsta și toți cer un singur lucru. Oameni, treziți-vă, schimbați-vă. Cu același mesaj închei și eu, amintește-ți cine ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună! seară bună!